Pendengar radio raja yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu berada di atas jalan Allah, yaitu jalan yang lurus, as mustaqim sampai kita menghadap Allah Rabbul alamin. Dan kita menghadap Allah dalam keadaan kita hati kita bertauhid kepada Allah hati kita patrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian tasayyurun nufus merupakan sebuah kajian yang sangat penting bagi setiap muslim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berdoa kepada Allah dengan doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal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 Aku berlindung kepada engkau Dari sifat lemah dan sifat malas Wal haram wal jubni Yaitu pikun Dan sifat pengecut serta fikir Dan aku berlindung kepada engkau dari agat kubur Ya Allah datangkan untuk nafsuku, untuk jiwaku ketakwaannya Dan sucikanlah Dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa Engkau adalah zat yang paling baik yang mensucikan nafsu. Engkau adalah penguasanya. Engkaulah walinya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, yaitu hadir dari hati yang lalai, dari jiwa, dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak dikabulkan. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu mencoba dan berusaha untuk membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang menempel dan melekat di dalam hatinya sehingga menghalangi dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan jiwanya sehingga jiwa yang bersih selalu ingat kepada Allah. Jiwa yang bersih Jiwa yang bening, hati yang bening akan senantiasa. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qad aflaha man zakkaha. Luqad khaba man dasaha. Sungguh beruntung. Orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dan sungguh rugi. Orang yang selalu mengotori jiwanya. Mensucikan jiwanya. Dari sifat sombong. Mersucikan jiwanya Dari sikap angkuh Membersihkan jiwanya Dari noda-noda kesyirikan Yang menempel dalam hatinya Baik kesyirikan yang besar Maupun syirik kecil Di mana noda-noda itu Akan menghalangi dia Dengan Allah SWT Dan dia selalu membersihkan jiwanya Selalu menghiasi jiwanya Dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Rabbul alamin seperti yang sudah kita bahas di antaranya dengan berdoa kepada Allah dengan berzikir dan membaca Quran selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada Allah kemudian dia menegakkan malamnya kemudian dia bersabar bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan Allah bersabar ketika dia mendapatkan musibah Maka ini semua merupakan perkara-perkara yang menghiasi jiwa seseorang. Padahal hana zat jaha, lokos khoa pemendataha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang selalu memotori jiwanya. Oleh karena itu, pendengar dari roja dimanapun anda berada, mari kita berupaya bersama-sama. Kami menyerukan kepada diri kami dan kepada saudara semuanya, kita berlomba-lomba menuju kepada ampunan Allah, kita berlomba-lomba menuju kepada ridho Allah. Karena orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, dialah orang yang beruntung. Dan tidak ada satupun di antara kita untuk tidak menjadi orang yang beruntung. Tidak mau di antara kita untuk menjadi orang yang berugi. Maka orang yang beruntung adalah. Orang yang senantiasa menjaga jiwanya, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Sebagaimana firman Allah: "Qad aslah an zakkah, laut khoban dasah". Di antara perkara-perkara yang bisa membersihkan jiwa kita, di antara perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati kita, menu yang harus kita makan, menu yang harus dikonsumsi oleh hati kita la almahabrah. Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang tidak cinta kepada Allah sementara Dia Allah Subhanahu Wa Taala telah memenuhi semua permintaannya? Sebagaimana penulis mengatakan, Fathol Ibuka, Bal Mafalibul Halfi Kulhim Jami'an Ladahi, bahawa apa yang kalian yang kau inginkan, bahkan keinginan semua makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala wa huwa ajwadu al akramin a'ta 'abdahu qabla an yas'alahu fawqa ma yu'milu dan diala allah subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan zat yang paling dermawan di antara ada orang dermawan dan zat yang maha mulia allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada hambanya sebelum dia meminta kepada Allah memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh hamba tersebut, yaqurul khalil min al amali wa yami dan Allah subhanahu wa taala membalas yang sedikitnya dari amal-amal dan menumbuhkannya. Artinya di sini, meskipun seorang hamba tersebut dia melakukan amalan yang kecil dan sedikit, maka Allah subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Bahkan bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kalau orang tersebut ingin melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, Allah mencatatnya sebagai kesempurnaan yang kebaikan yang sempurna. Faman hamma bihasanatin fa lam ya'malha katabahu Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan suatu kebaikan Namun keinginan tersebut Belum terlaksana Belum terrealisasi Belum dia menjalankannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencapat Sebagai kebaikan yang sempurna Di sisinya Subhanallah Ini merupakan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dialah Allah Ajwazul ajwazin Wa akramul akramin Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Dilah Allah Subhanahu Wa Taala yang Mahmuliyah dan Dia menetapkan dan menulis untuk hambanya kebaikan yang sempurna meskipun keinginan untuk melakukan kebaikan belum dapat dilaksanakan. Wa in hamba biha faamilaha katabah Allahu ashra hasanat ila sabang adifin ila adapin kasyira dan apabila hamba tersebut menjalankan amal Daripada inginan yang dia lakukan, yang diinginkan untuk melakukannya, kemudian dia diwujudkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai kebaikan sepuluh kebaikan, sampai menjadi tujuh ratus kebaikan, sampai berlipat ganda, sampai tidak hingga. Ini menunjukkan ikhwan, tim saudaraku yang ku cintai karena Allah, bukan bukan karena yang lain, kecuali atas kemurahan Allah. Allah yashkurul qalil min al wa yinmihi. Allah membalas amal yang kecil yang sedikit bahkan Allah menumbuhkan amalan-amalan itu. Subhanallah wa yaghfiru lil kasirin minaz zalal Dan Allah Subhanahu wa taala melampuni dosa-dosa yang sangat banyak dan menghapus dosa semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersilman dalam hadis kursi, "Ya ibadi, innakum tukhtho'una bil lail wal nahar." Wan aku furl duniya jami'ah, pastaufiru, pastaufiru'ni, afir lakum. Waaih hamba-hambaku, engkau kalian semuanya ini melakukan kesalahan, berbuat dosa siang dan malam. Sementara aku ini, Zat yang maha mengampun, maka mintalah kalian ampunan kepada aku, pasti aku akan mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman dalam sebuah hadis Ya Yabn Adam, innakalau ati ataitani bi kurab al ardi khatay. Malah kita ni lantas hidup di syi'ah, lata itu kami pura dihampiratkan kau harus terlebi. Wahai seandainya kau datang, wahai an Adam, seandainya kau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, perhatikan para jemaah, perhatikan ikhwan, pernah perhatikan saudaraku yang ku cintai Allah. Seandainya kau datang membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Yauma la yanfa'u malun wa illa man atallaha biqalb salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, dengan hati yang penuh dengan tauhid. Dengan hati yang penuh mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dosa yang sepenuh bumi pula Allah ganti dengan ampunan yang semisalnya Ini menunjukkan kemurahan Allah Menunjukkan kebaikan Allah kepada kita Lentas apa yang bisa kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kita dibiarkan dengan perbuatan dosa kita. Kerana Allah mengampuni, kita berbuat dosa lagi. Kita Allah mengampuni. Maka tahu kita, wahai saudaraku. bahwa Rob kita maha pengampun. bahwa Rob kita maha pengasih dan penyayang. Maka tahu kita. Tidaklah kita menunjukkan kepadanya. Menyembahkan kepadanya. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Yasaluhu man fi s-samawat wal akhul la yaminhu fi shannin, minta kepada Allah semua yang di langit dan yang di bumi dan semuanya itu tidak membuat Allah menghidup sibuk. Ya. Allah swt memperhatikan semuanya itu. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis suci, Ya ibadi lauanna awalakum. واخركم والتسكم وجنكم طاموا في صعيد وحي واحد فسالوني فاعطيت كل مساله فينقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر وهذا هم بابكم kalian semuanya dari awal manusia dari Adam sampai manusia terakhir sampai nanti hari kiamat baik itu manusia dan jin Semuanya berkumpul di satu tempat dan meminta masing-masing orang apa yang diinginkannya. Maka akan aku berikan masing-masing apa yang diinginkan. Itu pun tidak akan mengurangi sedikitpun apa yang ada di sisi kata Allah. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Kemudian diangkatlah jarum tersebut. Sesesan air dari jarum itulah perbandingannya dengan air yang ada di lautan yang sangat luas. Subhanallah. Jadi apa perbandingan dunia yang sedang kita genggam di tangan kita ini? Maka tidak ada artinya Sehingga kalau kita harus mencari harta dunia Dengan cara-cara yang haram Dengan cara-cara yang tidak oleh Allah Dengan riba Dengan mencuri Dengan korupsi Dengan menipu Dengan mencuri timbangan, Curang Dan seterusnya Makan harta orang dengan tidak hak dengan cara yang batal sementara kalau seandainya dunia dan seisinya semuanya itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin maka apa yang kita tunggu apakah kita akan menunggu ketika kita menghadap Allah Rabbul Alamin sebagaimana Allah berfirman ya ibadi innama hiya a'malukum Uhtihalatum summa wafikum iyaha Faman wajada dhalika khal yahmadillah Waman wajada ghaira dhalika Farayalu manna illa nafsah rawahu muslim Wa ayat buah-ayat buah-ayat itu, buah itulah amal-amalmu amal, amal, amal, Yang aku hitung untukmu Dan kemudian aku akan balas untukmu Barang siapa yang mendapatkan kebaikan Hendaklah dia memuji Allah dan barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian itu Yaitu mendapatkan sebaliknya Maka janganlah dia mencelah Kecuali mencelalah kepada dirinya Apakah kita akan mencelah kepada diri kita? Apakah kita akan mengatakan seperti orang-orang kafir? Sebagaimana Allah SWT berfirman Fayaqulul kafiru ya laytanikum tuturabah Berkatalah orang-orang kafir Ketika dia melihat Balasan dari apa yang dilakukan ketika dia hidup di dunia Seandainya aku dulu menjadi tanah Maka semuanya adalah terlambat Sebelum kita terlambat Mari kita bersama-sama Untuk senantiasa memperhatikan perintah Allah Mana itu syirik Mana itu yang menyekutukan Allah Segera kita bertobat Segera kita minta ampun kembali kepada Allah kita lepaskan dan kita buang jauh-jauh kesyirikan dan kita rapai tali yang kuat yaitu at-tauhid kita raih dengan segera yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kita pegang erat-erat al urwa al-wasqa yaitu tali yang kokoh kalimat tauhid la ilaha illallah buanglah ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah Segeralah dan bersegeralah. Jangan menunggu dan menunggu. Wasari ila maqirati min rabbikum wa jallat 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, ampunan Tuhanmu. Dan surga Tuhanmu, seluruh langit dan bumi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berubah kebaikan. Lepaskan kesyirikan, raih tauhid tinggalkan maksiat masuklah ke pintu-pintu ketaatan maka akan bersihlah jiwa kita akan tenanglah jiwa kita akan bahagia kehidupan kita apapun yang kita hadapi kita akan menghadapi dengan tersenyum apapun yang kita hadapi kita akan menghadapi dengan kaca mata yaitu ar-raja penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak sendirian Bahkan kita selalu mau semuanya kepada Allah ya ampun ya kiyum rahmati keas tajifu aslih li zahni kullahu. Bila saya cilmii daras yaitu rofatanin wahizat yang maha hidup dan berdiri sendiri aku istirahat memohon kepada Engkau dengan sebenarnya permohonan maka perbaiki semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepada diriku urusanku ini meskipun hanya sekejap mata ini menunjukkan ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah maka orang-orang seperti itu tidak akan mudah digoda oleh syaitan orang-orang yang bertawakal kepada Allah maka syaitan akan lari darinya karena syaitan hanya menggoda orang-orang yang hatinya lalai dan dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani Warahimakumullah Pendengar Radu Raja Yang saya cintai kama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'idhah karaktal Qur'ana fasta'ib binlah Minas syaitan al-rajim Innahu laisa lahu sultanun 'Ala' Alalladina amanu Wa ala rabbim ya Apabila kau membaca Quran Hendaklah membaca ta'awud Ma'udzubillahimina syaitanir rajim Sesungguhnya apa? Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai Orang-orang yang beriman Dan juga tidak bisa menguasai Tidak akan bisa menggoda Orang-orang yang bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah tidak menghiluhkan unsur-unsur ini, walau taklukhuk atas surat surat al-Ma'zail, walau tidak berrombiilahil, biilhahil mulihin. Balahipul mulihin dalam doa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menarima doa hambanya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat dia sibuk pendengaran dari pendengaran dan tidaklah membuat dia sibuk dengan banyaknya permohonan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan Dengan orang-orang yang minta Dengan cara merengek-rengek Berbeda dengan kita Kalau kita ada orang minta terlalu sering Maka kita akan marah Demikian juga Kalau kita melihat orang tersebut ya Selalu minta Kepada orang lain Maka orang akan bosan Berbeda dengan Allah kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Malamnya, subhanallah, jauh alaih. Kalau orang itu tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Maka kita merengek kepada Allah, ولا يتبرم بالحاج المولسين. Allah tidak bosan dengan renyekan kita. Kita merengek, kita meneluh. اشكو بسيواه سنيل الله. Aku mengeluh. Tentang persoalanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in Kalau kau minta mintalah kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbu an yus'ala wa yazdaq idza lam yus'al. Wa yuhibbu an yus'ala wa yazdaq idza lam yus'al. Bahawa Allah senang kalau ada orang selalu minta kepadanya, dan Allah marah apabila tidak mau minta kepadanya. Wa yastahiy min abdi, hi tulayastahiy al abdu minhu. Dan Allah malu kepada hambanya, di mana hambanya tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah malu, ini merupakan sifat Allah. Allah malu kepada seorang kepada hambanya kalau dia minta, Allah tidak memberikannya. Wa yasturuhi, hi tulayasturu nafsahu dan Allah akan menutupi ya, hamba tersebut menutupi aib-aibnya di mana terkadang hamba tersebut tidak mau menutupi aibnya sendiri maka kalau orang menutupi aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya tersebut man satara musliman sadarullah fiddunya wal akhirah barang siapa yang senang menutupi kejelekan-kejelekan saudaranya orang Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kejelekan-kejelekannya di dunia maupun akhirat. Wa وَيَرْحَمُهُ وَحَيْسُ لَا يَرْحَمُ نَفْسَةً Dan Allah sayang kepada hamba tersebut di mana terkadang hamba itu tidak menyayangi dirinya. وَدَعَهُ بِنِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَا كَرَمَتِهِ وَرِتُوَانِهِ فَابَ Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajak hamba mengajak kita kepada apa Kepada nikmat-nikmat Allah Kepada apa Kepada kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan Kepada apa Kepada kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan Dan kepada ridu-ridu Allah subhanahu wa ta'ala Fa'aba Namun kita selalu tidak mau Umat Muhammad ini Semuanya Allah akan memasukkan ke dalam surga Kelu umat yang duduhul nerjaan, ina man aba, wman yaba ya Rasulullah. Fataul wman atuani dukan nerjaan, wman asoni fakot ada. Setiap umatku semuanya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang tak diberi aku masuk surga dan orang yang bermaksiat kepada aku maka berarti dia tidak mau masuk surga. Banyak. Banyak sekali seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada kenikmatan. Di antaranya Allah menyeru agar kita bersyukur. Di antaranya Allah menyeru agar kita selalu ingat dan berdikir kepada-Nya. Ta'arraf fil raha, ta'rif ila Allah fil raha, ya Ingatlah engkau kepada Allah ketika dalam keadaan senang. Maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah Kalau kita lagi berlimpah Dengan harta Jangan lupa ingat kepada Allah Kalau memang sudah waktunya naik haji Jangan ditahan-tahan Dan jangan ditunda-tunda bersegeralah Kalau memang sudah wajibnya dikeluarkan zakatnya Jangan diikat tidak akan ada manfaatnya Keluarkan Karena itu bukan harta kita, itu hak mereka, itulah hak fakir miskin. Maukah nanti akan menjadi pemanas pemanas bagi punggung kita di hadapan Allah Subhanahuwataala? Maka Allah Subhanahuwataala mengajak hambanya kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan, kepada kebaikan-kebaikan, kepada kemuliaan-kemuliaan, kepada ridhonya. Namun Subhanallah, An-Nafs ya, adalah amarom bissu. Jiwa ini senantiasa selalu menggoda untuk melakukan kejahatan-kejahatan di mana kejahatan tersebut dikomandani oleh musuh kita yang sangat nyata, yaitu iblis. Inna syaitonalakum aduun fathahibua tuwa. Inna ma yadahu isba'u liyakunu min ashabi stahir sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian maka jadikan syaitan tersebut musuh jangan dijadikan teman dan dia terusuhnya mengajak kelompoknya untuk apa untuk menjadi temannya nanti di dalam neraka naudzubillah min dzalik apakah kita akan mengatakan kenapa saya tidak begitu kenapa dulu saya tidak begini seandainya aku kembali ke dunia, seandainya aku bisa begini, semuanya adalah terlambat. Maka manfaatkan kepada saudara yang mendengarkan, yang sampai suara ini kepadanya, maka seruan ini untuk kita semua, mari kita sambut ajakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak kepada kenikmatan yang sangat agung, Mengajak kepada kenikmatan yang abadi Mengajak kepada keindahan-keindahan surga Dengan bidatari Dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya Yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, Maka sambutlah dan sambutlah Bersihkan jiwa kita untuk menyambutnya Karena jiwa yang bersihlah Yang disuruh masuk ke surga Allah Ya ayyatuhan nafsul mutmainna Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadakhuli fi'ibadi. Wadakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenterang. Wahai jiwa yang damai. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan diridai. Dalam keadaan ridho dan diridai fi Masulah ke dalam bolongan hamba-hambaku Dan masulah ke surga aku Para jemaah yang dimuliakan Allah Berdengar roja Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semampang nyawa berada Di badan kita Selagi Allah memberikan segar ingatan kita selagi tangan kita masih bisa bergerak, mata kita masih bisa membedakan warna hijau dan warna merah, selagi mulut kita bisa merasakan asin dan manis, selagi telinga kita bisa membedakan bunyi rok dan dabbah. Selagi kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah jadikan semuanya itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Wallahu akhrajakum min ummahatikum la ta'lamunasyai'a waja'ala lakum sam'aw wal wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu apapun dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran penglihatan akal agar kalian bersyukur agar mensyukur nikmat-nikmat tersebut pendengaran, penglihatan dan akal merupakan sarana untuk memahami seruan Allah subhanahu wa ta'ala bukankah kita bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah yang sangat indah dengan telinga dan pendengaran kita Bukankah kita bisa membedakan mana yang hadir dan yang batil ketika mata kita, pandangan kita tercuk, tertuju kepada ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah akal kita Allah SWT ciptakan kemudian bisa membedakan yang hadir dan yang batil. Maka semampang semuanya Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik, dalam keadaan prima, dalam keadaan maksimal, maka kita raih semuanya dan kita minute kita atur semuanya dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Karena kalau orang itu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka akan dimudahkan untuk memahami apa kehendak Allah. Mandirui Allah bihoyran yufaktihu fitim barangsiapa yang Allah hendaki baginya kebaikan akan dimudahkan memahami agama ini, akan dimudahkan memahami apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya sehingga meskipun dia beribadah yang ukurannya sedikit, yang ukurannya kecil, karena itu mufakat sesuai dengan kehendak Allah yaitu ikhlas dan mutabahah maka sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi yashkuru alqalil min alamal wa yanmihi Allah Subhanahu wa taala amalan yang kecil dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan amalan yang kecil itu Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan perhatikan amalmu meskipun itu sedikit itu lebih baik daripada yang banyak sedikit yang sedikit yang mana sedikit yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya itu jauh lebih banyak lebih baik daripada yang banyak tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya asar ini dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan al-Halabi dalam ilmu usulil bidak ikhwan din, rahimani wa rahmatumullah qalal mu'alif fa'arsala rasul rasulahu fi talabihi wa ba'asa ilaih ma'hum ahdahu pun manasalah ilaihi subhanahu binafsi wa qala man yasalunni fa'utihhi man yastawfirunni fa'awfir lalu allah subhanahu wa ta'ala bangutus rasul rasulnya dalam rangka apa dalam rangka untuk meraih yaitu nikmat-nikmat allah rida allah subhanahu ta'ala dan allah subhanahu wa ta'ala Mengutus bersama Rasul tersebut dengan janji-janji Allah Lalu Allah SWT turun ke langit dunia ini Dan mengatakan, barang siapa yang minta kepadaku, aku berikan Barang siapa yang mohon ampunan padaku, aku, ampunan, aku ampuni dia Maka kepada jemaah, jangan berkecil hati kepada saudara-saudara saya beriman Meskipun kita sudah berbuat dosa sepenuh gunung, sepenuh bumi, jangan berkecil hati, ampunan Allah maha luas. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah kepada orang yang bertobat melebihi cintanya Allah senangnya orang yang kehilangan tunggangannya Berserta bekalannya di tanah pasir-tanah pasir, padang pasir yang tandus. Dia mencari ke sana kemari dan dia putus asa seakan tidak ada harapan hidup baginya. Lalu dia tertidur di, di bawah pohon dan tiba-tiba tunggangannya beserta perbekalannya mematok pohon tersebut terbangunlah dia dan mendapatkan tunggangan serta perbekalannya penuh tidak kurang sedikit dari apa yang ada dan dengan gembiranya dia mengatakan Ya Allah Allahumma anta abdi wa ana rabbuh Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu Begitu perkataan orang yang sangat bahagia Sehingga lupa mengatakan Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu Karena gembiranya dia mendapatkan barang yang, yang dia hilang darinya Kemudian tiba-tiba berada di depannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang dan lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan dengan orang tersebut. Subhanallah, ini menunjukkan kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, wa kayfala tuhbu al kulubman layak di bilhasana ilallahua. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin hati ini tidak terpenuhi dengan rasa cinta? Kepada orang yang tidak bisa memberikan kebaikan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kepada zat yang tidak boleh memberikan kebaikan Kecuali Allah baga Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah Bagaimana mungkin hati ini kosong dari, dari cinta kepada Allah Sementara kita akui bahwa semuanya kebaikan-kebaikan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang yang sombong Orang yang takabur. Orang yang congkak, orang yang angkuh, yang mengatakan bahawa semua ini dari tanganku, bahawa semua ini dari hasil usaha aku, bahawa semuanya ini kalau bukan aku, kalau bukan aku, kalau bukan aku. Wallaahu tibillah. Maka jauhkan dari sikap yang seperti itu. Semuanya tidak lepas adalah merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kifala tuhidul kuloobu man la yati bil hasanat illa huwa wa la yujibud da'awat wa yaqulul a'sarat wa yanfurul khatiat wa yusiru al-aurat wa yaskul ghawsh wa hati ini kosong dari cinta kepada Allah sementara Allah lah yang mendatangkan kebaikan yang mengabulkan doa kita yang menghapus kesalahan kita yang menutup aurat kita Menutup aib-aib kita Dan Allah lah yang memberikan Kemudahan dari kesulitan Yang kita alami Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan Bagi orang-orang yang meminta pertolongan Dan memberikan apa yang diminta Oleh orang-orang yang meminta Oleh karena itu Fahuwa ahakku mantukir wa haqq man sukira wa haqq man ubida wa haqq man humida wa an sir man bitaqa wa arf man min malak maka diala allah yang lebih berhak untuk diingat fadkuruni adkurkum ingatlah kalian kepadaku aku pasti ingat kepada kalian kata allah ingatlah kepada allah ketika tenang Ya arifka fisyid Allah ingat pada ketika sedih wah aku mensyukir dan Allah lah yang lebih berhak untuk kita mensyukurinya taskuruni ashkurkum washkuruni wala takfurun ingatlah kepada aku kata Allah maka aku ingat kepada kalian bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur jangan ingkar Allah lebih berhak untuk disembah Allah lebih berhak untuk disembah jangan limbah kepada yang lainnya Sebagaimana ketika Allah, ketika Nabi SAW bersama Mu'ad bin Jabal Ya Mu'ad, atadri ma haqq Allah ala al-ibad wa haqq al-ibadi ala Allah Faqultu Allah wa Rasuluhu A'lam faqala haqq Allahi ala al-ibad An ya'buduhu wa la yishiriku bihi shay'a Wa haqq al-ibadi ala Allah An la yu'azliba man la yishiriku bihi shay'a Wahai Mu'ad kata Nabi ketika berada di atas keledai berboncengan dengan seorang sahabi Mu'ad bin Jubal Rasulullah talaan. Apakah kau tahu Wahai Mu'ad apa yang menjadi hak Allah kepada para hambanya dan apakah kau tahu apa yang menjadi hak hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengan santun seorang murid menjawab kepada seorang guru. Ini merupakan adab, Merupakan etika bagi seorang penuntut ilmu Bagi seorang murid kepada gurunya Apa jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Maka dijawab oleh Rasulullah Hak Allah kepada hambanya adalah Agar hamba tersebut hanya menyembah kepada Allah saja Karena Allah memang yang lebih berhak untuk disembah Dan tidak menyembah kepada yang lainnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan Al hamba adalah Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan Allah lebih berhak untuk dipuji dan ketika kita memuji Allah, Allah memuji kita bukankah sudah sampai kepada kita bagaimana tentang suratul Fatihah ya ketika seseorang membaca suratul Fatihah Bagaimana jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah menjawab seakan-akan kita berdialog kepada Allah. Ya. Allah mengatakan dan habis aridhusy pastantus salata bayni wa bayna adi disraini waladhi ma sala faidaqallah alhamdulillah rabbil alamin qaulallah hamadni abdi. Aku membagi aswala yaitu surat fatihah antara aku dengan hambaku itu dengan dua bagian dan bagi hamba apa yang dia minta ketika dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ketika memuji bahwa segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, apa jawaban Allah? Hamadani abdi. Allah dengan bangga mengabur. Allah menjawab bahwa telah hambaku telah memuji aku. Maka perbanyaklah kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang menolong orang-orang yang berbuat dosa Allah yang paling lembut diantara penguasa yang ada Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling Dari dari siapa yang diminta Allah lah yang paling luas Rezekinya dari orang-orang yang memberi Warham Allah merahmati Allah-Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang minta kasih sayang. Wa akram man kusib. Dan Allah yang memuliakan. Lebih mulia. Ya, dari orang-orang yang dituju. Dan Allah memuliakan orang-orang yang mau menuju kepadanya. Kata dengan kita memahami itu. Tidak ada jalan lain. Kecuali kita cinta kepada Allah. Wa mahabbatul Allah azza wa jalla hi hayatul cinta kepada Allah merupakan kehidupan bagi hati wa ghizul arwah merupakan bagi ruh wa laisa bil qalbi laddatun wa la na'imun wa la dan tidak ada bagi hati kenikmatan apa saja dan juga kenikmatan apa saja dan juga keberuntungan serta kehidupan apa saja Kecuali dengan cinta kepada Allah Robbul Aalami dan kalau kita cinta kepada Allah, apa? Maka kita haruslah memberikan persembahan kepada Allah, yaitu melakukan apa yang diterintahkannya dan menjauhi sekuat tenaga kita menjauhi sekuat tenaga kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang ini menunjukkan cinta kepada Allah sebab kalau orang cinta sebagaimana penyair mengatakan وَكُنْ لِرَبِّكَ ذَا حُبِّنْ لِتَخْدِمَهُ إِنَّ الْمُحِبِّينَ لِلْأَحْبَابِ خُدَّمُ jadilah engkau bagi Tuhanmu bagi Rabbmu yang mencintai yaitu kecintaan kepadanya untuk engkau memberikan khidmah kepada Allah karena orang yang mencintai itu selalu siap siaga menjadi pelayan bagi yang dicintai subhanallah namun jangan sampai kita terkecoh menjadi orang-orang yang tertipu sebagaimana penyair mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'u muhabbahu hada la 'umri fil kiyas samiu engkau berbakti kepada Allah sementara kamu mengatakan engkau mengatakan engkau beranggapan engkau mencintai Allah orang ke berbuat maksiat sungguh hal ini adalah suatu pengelejakan laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu inal muhibba liman yuhibbu muti'u seandainya cintamu kepada Allah itu benar maka engkau akan mentaati Allah karena sesungguhnya orang yang cinta maka dia kepada orang yang dicintai akan taat kepadanya. Coba kalau seseorang mencintai istrinya, apapun yang diinginkan oleh istrinya dia berikan. Ketika dia mencintai anak-anaknya, apa yang menjadi kebutuhan mereka dia sediakan. Dia berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan orang yang dicintai. Karena apa? Karena memang itu merupakan bentuk cinta, bentuk perwujudan, bentuk bukti bahwa orang itu mencintai Allah subhanahu wa taala wa idha faqadha alqalbu kana alamuhu azham min alam alain idha faqadat nuraha perhatikan pendengar roja apabila hati kehilangan rasa cinta apabila hati sepi dari cinta kepada Allah maka hati akan merasakan sakit yang sangat parah lebih sakit dibandingkan sakitnya mata ketika kehilangan pandangan dan hati yang kehilangan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih sakit dibandingkan al udun ida fapodam sam'aha lebih sakit dibandingkan telinga yang kehilangan pendengarannya balfasadul qalbi ida khala من محب من محبة فاتره وباريه وإله الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. bahkan kerusakan hati jauh lebih parah apabila dia kehilangan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa taala rasa kehilangan rasa cinta kepada al-haq yaitu Allah. Itu lebih parah dibandingkan dengan rusaknya badan ketika lepas dari jasadnya, dari ruhnya Wa hadal amrulayes dubhi ilham fihi haya dan perkara ini tidak akan bisa benar, ya, tidak akan membenarkan kecuali orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kehidupan. Wa ma lejarh dibimajitim ilamu dan bagi orang yang sudah mati, ya, rasa luka itu Ya tidak terasa. Tidak terasa sakit Coba orang yang sudah mati dibacok bagaimanapun tidak akan terasa Demikian pula kalau sudah hati mati Sudah hati mengeras seperti batu Tidak akan merasakan sakitnya Sehingga ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan dia bangga Dia tidak merasa sedih melakukan kesalahan Dia tidak merasa berdosa ketika dia menyakiti orang lain dia tidak merasa berbosa ketika sudah menghamili anak orang Dan dia tidak merasa bersalah ketika orang lain kesakitan Maka dia tertawa-tawa Dia merasa senang menari-nari di atas Penderitaan orang lain Karena apa? Karena sudah mati lijar, ilam. Maka hati yang sudah mati dia akan merasakan itu. Orang yang mati tidak akan merasakan lukanya, sakit dari luka badannya. Ikwan fid-din Muhammad li Di antara wanita salaf berikan wasiat kepada anaknya dengan mengatakan ta'awadhu billah wa tu'atuhu fa innal muttaqin ulifu biṭ-ṭā'ati fastawhasat diwa jawarihum min ghayriha. Kalian Biasakan diri kalian cinta kepada Allah dan saat kepadanya Karena orang yang bertakwa akan selalu taat kepada Allah Dan jiwanya yaitu jawarih yaitu anggota badannya akan selalu kesepian Ketika dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ketika tangannya biasa bersedekah lalu tidak bersedekah merasa kesepian tangannya Ketika kakinya bergerak ke masjid Kemudian tidak melangkahkan kaki ke masjid, merasa kesepian dan begitu seterusnya. Ikwan fi timahim rahmani wa rahikumullah. Fa in uydalahum almal'un bi maksiyatin marrat almaksiyatu bihim muhtashimatan fa hum laha munkirun. Maka ketika orang-orang yang terlaknat itu Memberikan dan menyiapkan, memaparkan kepadanya, menawarkan kepadanya Yaitu perbuatan-perbuatan maksiat Maka perbuatan maksiat itu akan lari dengan rasa malu kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah Sementara orang taat kepada Allah, ketika ada kemaksiatan mereka selalu mengingkarinya Perhatikan, misalkan ada seorang wanita yang memakai jilbab Menutup auratnya dengan baik. Sebagaimana syariat menentukannya. Maka tidak ada orang yang akan. Usil kepadanya. Berbeda dengan mereka. Yang menampakkan dan membuka. Semua apa yang ada pada dirinya. Maka mata-mata. Akan tertuju kepadanya. Mulut usil. Akan mengomentarinya. Yang ujung-ujungnya. Dia akan menjadi korban. Dari nafsu buah laki-laki. Bukankah demikian? Ikhwan. Saudara raja, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita penuh dengan cinta kita kepada Allah. Kalau memang kita in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalau cinta kepada Allah ikuti Nabi, ikuti aku kata-kata Allah kepada Rasulullah, ikuti Nabi SAW Maka yang menjadi kewajiban kita sekarang adalah Mencari dan mencari di mana di situ ada yaitu Raudhul Muriadil Jannah, taman-taman surga yaitu majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh saudara pelumpang, mengajarkan Al-Quran dan Hadis yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikut mereka Ila akhir zaman sampai hari kiamat maka kita raih. Kita kunjungi taman-taman itu Kita petik buah-buah yang manis di disitu Kita makan dan bersama keluarga Buah yang ada di taman itu Maka kita akan bahagia Bersama keluarga kita Memetik berbagai macam buah yang indah Berbagai macam buah yang manis Yang berada di taman-taman Itulah yaitu taman-taman surga yang berada di rumah-rumah Allah di masjid atau di mana saja majlis ilmu maka kita datang ke sana maka orang yang cinta kepada Allah akan meraih dan berusaha untuk mendapatkan apa yang dikehendaki Allah Robbul Aalamin mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa yaitu mengikuti mendengarkan perkataan Alladina yastamiun al qaul wa yatabiunah ahzana mengikuti mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik mudah-mudahan demikian dan selanjutnya saya kembalikan kepada al ah Al-Fadil Amar Hakimullah Taala Taala Taftir. Nah seconset sekolah keren atas materi yang beliau sampaikan pada hari ini dan selanjutnya kita akan masuki soal jawab bersama beliau dari materi yang beliau sampaikan pada hari ini dalam pembahasan kitab Tashkiatun Nufus akan tetapi kita akan Rehat sejenak terlebih dahulu Ustaz. Ya, Baik Baik para pendengar Untuk selanjutnya Kita akan jeda terlebih dahulu Sebelum kita memasuki sesi soal jawab Alhamdulillahimina syaitanir rajim Alladina yagkurunallaha qiyaman waqaudan wa ala junubihim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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوثّنا مع الأبرار. Rabbana wa aatina ma wa attana'ala rasulik, walla tuxzina yoma alqiyamati, innaka la tuxlfu almiyad. Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah. L'Al-Zakirin Wal Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ikuti kajian ini. Dan memasuki sesi soal jawab yang akan kita dengarkan jawabannya bersama Al-Ustaz Mahfud Umri L.C. Hafidullahu Ta'ala Dari pembahasan kitab Taskiatun Nufus Dan Alhamdulillah kita sudah ada penelpon pertama dari pertanyaan pertama Bersama Abu Nadia di Cikarang yaitu yang berada di Sukatani Assalamualaikum ya. Baik Abu Nadia silahkan pertanyaan ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ana mau tanya, Ustaz. Kalau perempuan itu kan enggak pakai jilbab kan, apakah hatinya udah mati? Apakah gimana itu, Ustaz? Kalau lihat wanita yang pakai jilbab itu dia terlalu mencibir itu, Ustaz. Oke, iya. Dipanjang Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Ustaz. Iya. Iya, ketika kita menghadapi Saudara kita yang seperti itu Orang yang bersikap semacam itu Maka kita kedepankan Sikap-sikap uh, yang Apa namanya Positif dulu Yaitu khusmuklon Kemungkinan dia tidak tahu ya. Maka kalau memang Yakin bahawa dia tidak tahu Kita beritahu ya. Tapi kalau dia sudah tahu Bahawa hukum jilbab itu wajib Kemudian dia mencibir Dan mencemooh ya maka dia terancam dengan firman Allah yaitu Allah berfirman Abdullah wa ayatihi wa rasulil kuntum batakha'iun la takfadiru laqad kafartum ba'dza imanikum apakah kepada Allah ya, dan kepada ayat-ayat Allah dan kepada rasulnya kalian mau mencibir memperolok Allah maka sungguh tidak ada alasan bagi kalian dan sungguh kalian kufur ya setelah kalian beriman Nah, ini merupakan ancaman Namun tidak boleh kita mengatakan bahawa orang tersebut kafir Tapi ini merupakan ancaman ya. Sehingga kalau memang dia seperti itu Pena ancaman ayat ini Dan ini bukan perkara yang sepele Orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu SWT Namun kita tidak boleh mengatakan dia kafir Sebelum ada ikumatul hujjah Penegakan hujjah kepadanya Ya, Lengkapnya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang Yang itu harus dilakukan oleh anul ilm dalam masalah ini Dan bagi orang yang seperti itu Tentunya kalau sudah tahu Yang sudah dan masalah jilbab ini Nampaknya bukan perkara yang asing Ya sangat banyak diketahui oleh orang-orang muslimah ya, Wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya Ya namun dia melakukan itu entah karena hawa nafsu dan lain sebagainya ya maka kalau dia demikian fa man an takrifa innallahu ma'isyakam donka wa nahshuruhu yawmal qiyamah ya'ma kalau dia orang bertalim dari peringatan itu maka akan diberikan dia dunia yang sempit kehidupan sempit dadanya sempit melihat orang begitu tambah sempit tambah sembel tambah seterusnya ya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut dan kita yang mengalami begitu bersabar bersabar ya bersabar dan bersabar demikian Nah, Baik kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon bersama Umu Eni di Serpong Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya. ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini bentar, Ya Saya Saya gak tahu nih Cuma Saya semakin hari kok saya merasakan seperti gak ada kemauan untuk yang urusan duniawi kayaknya saya cuma saat ini konsen dengan uh, uh, saya itu sebagai ibu terhadap anak-anak saya gitu, mendidik dengan baik gitu. Uh, cuma sore itu saya merasa gitu kok rasanya hidup ini hampa gitu. Jadi saya enggak ada keinginan uh, untuk yang yang yang membawa ya, nafsu duniawi itu ya. Uh, cuma saya bilang uh, sama, terus suami bilang gini katanya, aduh kamu hati-hati mas, kamu nanti arahnya sufi gitu katanya. Saya tidak terlalu paham tentang hal sufi itu. Ustaz. Ya. Ya. Tentang apa? Yang saya... Kenapa? Tentang sufi, saya tidak faham uh, apa itu sufi. Sufi, ya. uh. uh. saya tidak terlalu paham. Gitu. Uh. Cuma yang saya merasakan ya, saya nikmat di saat saya bisa berbagi kebahagiaan dengan hamba-hamba Allah gitu saya bisa bisa sholat saya ngomong akhirnya sholat saya merasa sedih gitu saya nikmat aja kalau sudah selesai sholat saya jikir berlama-lama saya nikmat gitu. Tanya nih eh, bu? Hmm. Uh, pertamanya ya saya tidak paham dengan kondisi saya apakah ini berkaitan dengan apakah doa-doa saya selama ini yang saya tidak ingin menjadi seseorang yang hukum dunia atau Pak, eh, yang bagaimana gitu? Saya kurang paham mohon penjelasan Ustaz. Ya, ya, ya, ya, Terima kasih Umu. Saya dengar di ya. radio aja Ustaz. Iya, iya silakan Bu. Asalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham Ustaz? Ya, Mudah-mudahan saya enggak salah paham yang dimaksud beliau adalah beliau eh uh, tidak sudah menghinder kehidupan dunia dan sangat ingin membina anak-anak begitu lah Amr ya. Uh, iya. Saat. Jadi Kemudian, beliau ini. Ia. Uh -huh. uh, sang suami mengatakan bahwa terjerumus kepada sufi, begitu? Iya. Yeah, jadi uh, karena kesibukan beliau terhadap hal-hal yang jauh dari kehidupan dunia dan lebih cenderung kepada hal yang sifatnya agama, uh, akhirnya sang suami menganggap ini ada kecenderungan berbau sufi. Saat. Dan beliau sendiri uh, tidak baik. faham apa itu sufi itu. Saat. Mohon penjelasannya. Silakan. Saat. Baik. Uh, kehidupan dunia ya dengan kehidupan akhirat memang tidak bisa dipisahkan bahwa dunia ini merupakan ladang ya bagi kita untuk uh, kehidupan akhirat kita ya barang siapa yang beramal di dunia ya maka dia akan uh, mendapatkan bagian di akhirat kelak maka tidak bisa dilepaskan kemudian kalau ibu uh, apa namanya tidak condong kepada dunia misalkan tidak suka sekarang dengerin musik, ya itu haram Kemudian tidak suka apa namanya shopping ya yang tidak perlu ya maksud itu maka itu suatu kemuliaan. Kenapa kita harus pergi apa namanya cuci mata di sualayang ya sementara kita ada keperluan dan kenapa harus pergi ke sana kalau bisa beli di dekatnya itu bukan berarti dia melepaskan dari panduan dunia ya. dia ingin menjaga dirinya. Ya, adapun dia selanjutnya dengan kehidupan anak-anak Maka sebagai Kewajiban seorang istri seperti itulah Anakul hukum ra'in Wakul hukum mas'ulun an ra'ayyati Setiap pemimpin dan akan diminta tahu jawab, lah Allah Atas kepemimpinannya. Demikian dengan wanita, pemimpin bagi anak dan harta suaminya Dan dia akan diminta bertahun jawab oleh Allah Atas, atas setiap dan itu tepat Dan tidak tepat dikatakan sebagai susi sebab yang Sufi ini sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Dimana Sufi itu ya adalah suatu ajaran ya yang menurut mereka adalah mendekatkan diri kepada Allah. Namun cara-cara dalam pendekatan dirinya kepada Allah itu mereka bikin sendiri. Sehingga kita lihat antara tariqat satu dengan yang lain itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda wudhu yang dilakukan ya, sesuai dengan yang dibikin dan dibuat oleh gurunya. Itulah sufi dan Islam tidak mengajarkan itu. Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Al yang dipahami oleh Salaful Ummah baik itu dalam berzikir Baik itu dalam berdoa dan semuanya jadi ajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meskipun hal ini ada doa yang secara mutlak dan bahasa kita. Namun kalau ada di sufi ya zikir-zikir tertentu Kemudian dia menunjukkan fadilah keutamaan keutamaan tertentu Dilakukan dengan cara tertentu Bahkan ada juga sebagian yang sudah sampai kepada Derajat-derajat kesyirikan Karena apa? Karena hulunya kepada gurunya Atau juga menyebut dan memanggil nama-nama di mana nama tersebut bukan nama Allah Seperti mengatakan Yahweh Yahweh seperti itu Dan pernah itu saya dapatkan Demikian Maka Ibu untuk bisa memberikan ketenangan, ya tentu saja tidak melepaskan dirinya di rumah seperti itu, maka minta izinlah kepada suami, bahkan gandenglah tangan suami untuk mendatangi taman-taman soga, yaitu majelis-majelis ilmu. Demikian. Nah, Ustadz, mungkin bisa juga dijelaskan Ustadz tentang keadaan orang-orang yang mengasingkan dari kehidupan dunia, Ustadz, di mana mereka tinggal satu Tempat yang sepi, terasing, kemudian tidak peduli dengan urusan urusan dunia dan juga mu'amah dengan manusia lainnya ya. Apakah ini termasuk sufi atau memang termasuk orang yang melakukan ibadah yang sebenarnya kepada Allah? Ya. Yang lebih utama orang itu bergaul dengan sesama manusia Karena Nabi SAW juga bergaul dengan sesama manusia Sebagaimana hadis Umar wa khutbah radham ta'ala anhu Bahawa beliau mengatakan Baina nahmu mu'jurusun inda rasulillah shallallahu alaihi wasallam istolaa alaina rajulun bayadu rajulun sarid bayadu siyab sarid sawadu sa'ar ya ketika kami duduk bersama Rasulullah shallallahu wasallam kemudian tiba-tiba ada orang laki-laki yang datang kepada kami pakainya putih bersih rambutnya hitam sya muhammad shallallahu alaihi wasallam mengatakan maka di sini rasulullah itu bergaul dengan sesama manusia dan lebih utama adalah bergaul kalau memang dia khawatir agamanya terancam Karena lingkungan yang ada itu Lingkungan sudah rusak Maka lebih baik dia menyendiri Namun jadilah kita itu Air bagi, bagi garam Jangan menjadi garam bagi air Karena apa? Yang larut adalah garamnya Yang melarutkan adalah air ya. Kalau kita dianjurkan Nabi Al-Mar'u ala zini khalili fal hadukum man yukhalil Rawatir midi Seseorang itu tergantung agama temannya Maka perhatikan dengan siapa kamu berteman Maka jadi, mana kita menjadi teman Yang bisa mengajak orang kepada kebaikan Dan berusaha untuk Tidak terpengaruh dengan keburukan mereka Namun masing-masing kita adalah tidak sama keadaannya Dan masing-masing orang Ya Abdullah bin Afsihi Lebih tahu tentang keadaan dirinya Kalau memang dia ya, Khawatir Kalau bergaul justru akan terjerumus kepada perbuatan yang tidak dihendaki, dihendakilah Allah, maka lebih lagi dia menyendiri, bukan berarti, lalu menyendiri, tidak mencari ilmu, sebab masih banyak, ya kerumunan, kerumunan orang, yang berada di taman-taman sorga, bukan saja demikian. Di masjid ada majlis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, al maka perhatikan mengajar apa di sana? Oh belajar tafsir bukan kasir. Belajar apa di sana? Oh belajar sufiq As-Sunnah. Uh, belajar apa di situ? Al-Qid al-Wasiyyah. Ada apa itu? situ? Aqidah atau Maka di sinilah ada sufi Bukhari, sufi Muslim. Maka buku-buku dan kitab-kitab para ulama yang terdahulu, itulah yang kita raih. Dan itulah taman-taman surga kerumunan-kerumunan seperti itu. Walhamdulillah, sudah tumbuh dan berkembang di mana-mana. Dan ini tidak lepas dari pertolongan dan karunia Allah Subhanahu SWT. Maka jangan menyendiri dalam pengertian, tidak mau mencari ilmu. Ya, tilah-tilah dengan siapa berteman. Kalau memang hati mas lemak, bertemalah dengan orang yang kuat imannya. Dan kalau kita tidak kuat iman kita, maka kita hari dari kita dorong orang-orang yang masih lemah imannya supaya menjadi kuat imannya demikian. Nah Ustad, baik kita akan angkat kembali pertanyaan ketiga dari pertanyaan dari pesan singkat Ustad. Ya. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustad, apakah diperbolehkan jika seseorang mencela atau menghina dirinya sendiri karena sebab kesalahan yang ia perbuat yang menyebabkan orang lain menjadi terluka Ustad? Silakan Ustad. Ya. Iya. Janganlah kamu mencelah kesalih diri pada dirinya. Dan di sini dalam pengertian, ya, kalau kita itu dalam hadis yang saya bacakan tadi adalah ketika nanti kita di akhirat mendapatkan amal-amal jilek kita, ya, kita tidak ada penyesalan di sana sudah terlambat. Maka kalau sekarang kita melakukan perbuatan yang salah sehingga menyakiti orang lain, maka yang harus dilakukan, ya, jangan cukup mencelah dirinya kemudian barang yang diambil tetap diembat. Barang yang diambil di, tetap dipakai dan digunakan dikembalikan barangnya diperbaiki harga dirinya minta maaflah kepada dia maka itulah langkah-langkah harus dilakukan kalau memang kita memiliki kesalahan pada orang tersebut maka segera kita minta maaf ya bagaimana Nabi saw bersabda mengkana tuh matlamatun li akihi falitahlan alhamdhu barang siapa yang memiliki keboliman uh, kepada saudaranya maka segeralah minta maaf, minta dihalalkan. Dia ya, tidak cukup dia mencetak dirinya, kemudian dia, dia tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut. Demikian. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang kedua. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, wa wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya agar Ana bisa meninggalkan perkara bid'ah dan senanti saya dapat menuntut ilmu sunnah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Baik, itu merupakan keinginan yang sangat mulia, ia ya, merupakan orang yang uh, mudah-mudahan ilmu, yang dia pahami bermanfaat, ya tentunya orang yang mengetahui sesuatu, dia mohon kepada Allah at-taufid, yaitu diberikan kekuatan untuk menjalankannya. Maka bagaimana kita bisa meninggalkan perbuatan bin'ah tersebut? Tentunya yang saya sebutkan tadi, diantaranya sudah saya katakan, ya jangan berteman dengan orang-orang seperti itu, kalau memang hatinya masih lemah, Ya, dan juga jangan duduk-duduk di majelis yang sekiranya mendorong dan me me menarik kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, ketika ada perbuatan ada seperti itu maka kita e, sebelum kita berada di tempat itu kita tinggalkan. Ya, karena kadang-kadang orang kalau sudah berada di sana kejebak ya, dan dia lemah sehingga tidak bisa meninggalkan tempat itu. Maka lakukan hal-hal e, yang sekiranya tidak sampai terjumus. Meskipun seharusnya Ya ketika sebagaimana Allah Basmillah wa hidhajami itu ma'ayatillah yufarubihah wa yustahzubihah falatakhudul maum hasta yakhudul fi hadisin wa yirih. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah di perorol Allah dan dipufur diingkari, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka itu tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka pindah kepada pembicaraan yang lain. Maka di sini bagaimana bisa keluar dari perbuatan bid'ah? Maka hendaklah belajar sunnah. Sebab laiuk rofusayun illa dididih. Tidaklah bisa dikenali dengan baik sesuatu itu kecuali se dengan lawannya. Tidak mungkin orang bisa memahami Tahu dengan baik kecuali dengan kesyirikan. Tidak mungkin orang bisa memahami bina dengan baik kecuali dengan sunnah dan sebaliknya. Oleh karena itu, banyak belajar sunnah. Perhatikan cari di mana, dengarkan radio ini menyampaikan tentang sunnah. Cari di mana itu majelis-majelis ilmu yang mempelajari tentang sunnah. Dan jangan bosan-bosan datang majelis itu karena langkah demi langkah itu akan membawakan kebaikan-kebaikan yang menuju kita ke surga. Man salaka tariqan yalhamisu sufi 'ilman rah Allah lah di jannah. Karena siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian. Nah, Ustaz, baik kita akan angkat kembali pertanyaan dari via telepon dari Umu Rizki di Cikarang, Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Umu Assalamualaikum asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ustaz anak ini udah ya insyaallah udah belajar mengenai soal sunnah terus meninggalkan bisah-bisah gitu udah sekian lama ya. Terus pada 4 tahun 3 tahun ini anak malah semakin mendekatkan diri lagi gitu. Tapi anak kenapa ya selalu merasa ada rasa takut gitu. Ya takut sama ama yang yang gaib-gaib gitu juga. Terus kalau menghadapi seseorang gitu juga suka ada rasa takut. Kalau di kajian kajian talim gitu, Ana juga kadang merasa minder gitu, Ustaz. Gimana caranya ya, Ustaz, ya? Ya cukup ummu. Nah, ya, cukup. Wa ayaki. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Maka dengan keadaan seperti itu, Ibu, ya, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidaklah ketika kita untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka bagi orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berada dalam keadaan miskin Allah akan mengayakkan membuat dia kaya. ketika dia dalam keadaan hina Allah akan berikan kemuliaan kepadanya ketika dia dalam keadaan takut Allah akan memberikan keberanian kepadanya ketika dia dalam keadaan sedih Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya ketika dia ketika dalam keadaan sempit Allah akan melapangkan keadaannya maka hal ini ibu kepada ibu yang bertanya selalu berzikir kepada Allah dengan bukit-bkit yang sekiranya menyelesaikan persoalan itu Ya, termasuk perkataan muka Yunus bin Ulaysah Nashir al-Sa'di, Sa'id al-Sa'di rahimahullah taala bahwa beliau menjelaskan ya bahwa membaca Quran, zikir kepada Allah, qiyamul lail termasuk juga kemudian ada zikir kebali hati zikir mana lebih utama? Tentunya baca Quran utama, qiyamul lail utama. Tapi ketika orang itu melakukan sesuatu, ya yang kurang utama di mana kurang utama ini, bisa buat uh, membuat hatinya, ya lebih baik lagi, membuat dirinya lebih baik maka yang pada saat keadaan seperti itu yang kurang utama lah itulah yang utama bagi dia. Misalkan, ya bagi seorang yang tadi ibu bertanya, saya kok merasa takut begini, kemudian ibu apa zikir yang ada misalkan ya hayya kayyum rahmati kasbaif asyhadil sya'ni kullahu walataqulinafsi surfatainim yang maknanya ya hayya kayyum wajib yang hidup dan mahidup yang berdiri sendiri aku memohon kepadamu perbaiki semua urusanku dan jangan serahkan urusanku kepada aku meskipun hanya sejak mata kalau ibu misalkan memahami makna ini kemudian bisa air mata bersucuran membuat hati tunduk membuat apabila rambut rambut kulit semuanya berdiri dan kita merasa bertawakal kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah, kemudian kita bertambah merasa izzah, orang yang merasa minder tadi dimuliakan oleh Allah. Maka zikir yang seperti ini lebih utama daripada yang lain. Meskipun yang lain ya terkadang memang secara zat ya itu lebih utama darinya. Namun dalam keadaan seperti ini ya ketika dibutuhkan dan ini yang bisa mengobatinya Maka dalam keadaan berulat seperti ini, ini lebih utama. Oleh karena itu, coba ibu perhatikan baca, pikir-pikir doa-doa yang waris dari Nabi yang diajarkan Nabi. Mana ibu pahami maknanya? Nampaknya ini lebih membuat saya tenang. Nama ini lebih membuat saya ini. Maka perbanyaklah dengan membaca itu, dan itu Insyaallah yang lebih utama sehingga nanti terkondisikan lagi. Kalau sudah terkondisikan, maka Insya Allah akan lebih mudah untuk meng, apa namanya, melakukan hal-hal yang lain. Insya Allah demikian. Nah, Mustaq. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan keempat dari penelpon kita yang ada di Cimanggis dengan Pak Kairudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, wa ya, silakan Pak Kairudin, pertanyaannya. Eh, saya mau tanya ini, Pak. Eh, gimana kalau imamnya itu sholat? Terus imamnya itu dia itu pegawai bank gitu, maka diperintah. Imamnya kenapa pak? Kan? Itu ya? Imamnya pegawai bangsat, pegawai bangsat. Pegayu bangsat. Hmm. Ya, gitu, jadi ya. Diperintah. Nah itu sah nggak ya sholatnya? Ya. Hanya dia aja yang yang nggak sah. Ya itu cukup pak. Ya, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warah. warahmatullah wabarakatuh. Ya. Ustadz Famsat. Iya. Iya. Ya. Ya, begini set, uh, beliau ini sholat di belakang imam yang ya. di mana imam itu adalah orang yang bekerja di bank yang ribawi set. Oh, Apakah sholatnya ya. dia sah atau ya. hanya dia saja si imamnya saja yang tidak sah? Begitu set? Iya. Silakan set. Iya, uh, semua sah. Iya. Semua sholatnya sah. Tetapi ya lebih utama adalah, ya orang misi imam itu adalah. Ya um apa nama bagaimana dulu sabda ya ummas akrawhum bil kitab yang jadi imam adalah yang akra akra di sini eh, sebagian ulama mengatakan seperti Imam eh, Ahmad dan Imam Malik yang paling banyak hafalannya al Imam Syafi'i mengatakan yang lebih paham tentang Quran ya tentunya yang lebih paham tentang Quran lebih banyak hafalannya dan juga lebih taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala adapun kalau kita melihat apa kasta ya, ya sah salatnya ya Dasa sholatnya Tapi Adapun dia makan riba Yaitu Dia berdosa Ya, Apakah sholatnya tidak diterima oleh Allah Ya, Maka uh, Sebagaimana Allah SWT Nabi bersabda Inna Allah Tayyib La yakbuli Ya tayyiba Allah SWT Maha baik Dan tidak menerima Masalah yang baik Allah nah, SWT Baik saya kita akan angkat pertanyaan dari Pesan singkat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Uh, Ustaz, apakah hati yang mati bisa dihidupkan kembali? Lalu bagaimana caranya menghidupkan hati yang sudah mati? Dari anjar di sekarang, silakan Ustaz. Iya, tentu saja. Ya, hati yang sudah berkarat dan mati akan bisa hidup. Maka dengan adanya para ulama ya menghidupkan hati-hati yang sudah mati, hati-hati yang sudah sekarat ya dan hati-hati yang sadar sehat kembali, hati yang sekarat hidup kembali, hati yang mati hidup kembali dengan apa? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Dan tobat yang paling penting adalah yaitu tauhid. Tobat yang paling penting adalah yaitu as-sunnah. Dari syirik kembali kepada tauhid, dari bid'ah kembali kepada sunnah, dari maksiat kembali kepada ketaatan. Dan ketaatan yang paling baik adalah yang wajib, perhatikan, kemudian ditambah dengan yang sunnah. Sebagaimana Allah berfirman ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من ما افترضت عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى وحده فإذا أحببت كنت سماه الذي يسمع به ويرسله على بياب يرسل بها ويذوله يمشي بها ويرج له بها وإذا سألني نعوتين ورئنس عادمين نعوذ به الله فرمان: تدلا همّبكم بالقرب مني بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك بغيرك Ya, kemudian setelah itu dia menambah dengan yang sunnah. Maka untuk menghidupkan hati, pertama ya dengan at-taubah, dengan tobat dan kembali kepada Allah. Dan tobat di sini perhatikan terhadap tiga perkara. Yang paling penting utama dari kesyirikan menuju tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dan dari maksiat kepada kepada ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tingkatannya adalah yang wajib. Ya. yang wajib kemudian tambah dengan yang sunnah demikian Nah, maksud baik kita angkat kembali saat dari pertanyaan lewat telepon bersama Bapak Isana di Muara Jember. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Asalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana katanya saudara Anna fenomenanya kan salamnya. Kenapa sih setiap kala diundang dengan acara asal maulid dan maka tahlilan? Kenapa? Tidak pernah datang. Semuanya kamu itu belum salaf, kata dia. Alhamdulillah saya penjelasan, Mr. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Seth. Uh, Akbar, Omar, bisa belum ulang, ya. Beliau tidak ikut tahlilan. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya beliau belum salaf seperti itu, Seth. Walau alam. Kalau enggak ada tahlilan belum? Belum salah, pesantren seperti itu. Salah, iya. Ya. Silakan. Oh, ya baik, kita iya. Ya. Kalau enggak baca tahlil, iya enggak salah pernah tahlil itu qul la ilaha illallah. kalau enggak tahlilan, Yasin, Yasinan, iya kemudian uh, semua yang ada an-am -an itu ya. Itu biasanya kebanyakan tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini Uh, perhatikan ya dampaknya itu baca misalkan ngirim-ngirim bacaan Quran, kalau mendoakan tidak ada masalah, tapi caranya tidak bareng-bareng ya. Karena dulu di masa Nabi Salafussoleh, kalau ada orang meninggal itu bapak ya itu yang bikin makanan adalah tetangganya diberikan kepada keluarga yang meninggal sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian diberikan kepada keluarga yang dalam keadaan sedih tidak sebagaimana sekarang. Justru orang yang sedih itu menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang. Dan kadang-kadang eh, pula eh, tercampur dengan harta anak syatim yang ada di situ. Ya. Yang belum balik, kemudian dimakanlah oleh mereka bersama-sama. Maka ini sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, Alimam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal itu namanya sama dengan An-Niyahah. itu meratap. Di mana meratap itu dilarang dalam Islam. Ya di samping itu bacaan yang disampaikan kepada orang yang meninggal dari Quran itu enggak sampai. Bisa Bapak buka ya dalam surat An-Najm ayat 30 ee ayat berapa itu 29 sampai 30 atau 8 sampai 29 ya. Di antara itu Allah berfirman <tinyan> wa an laysa lil la taziru wa wa an laysa lil salil Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan bagi orang, bagi seorang apa yang diusahakannya Di sini Al-Hafid bin al menukil perkataan alimah musyafi'i Bahawa bacaan Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninjal itu enggak sampai Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan Salafus soleh tidak pernah Ya di situ dikatakan, dinukil Naukana khairan la sabakuna ilaih Seandainya itu baik, pasti mereka akan memberi kami Yaitu Salafus soleh maka justru yang tahlil itu enggak salah ya kalau yang enggak tahlilan itu yang insya Allah sesuai dengan apa yang dilakukan lafal saleh ya bagi kami yang, yang yang yang berkata begitu tolong dong dibuka yaitu tafsir Ibnu Katsir di mana Ibnu Katsir ini madhabnya Syafi'i ya di mana beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam surat An-Najm ayat 38 sampai 39 ya iya betul 38 sampai 39 seperti ya, itu No, no, Alamak, so. nah, baik kita akan angkat kembali dari pertanyaan via telepon dengan Umi Gun Gondul, kalau tidak salah. Assalamualaikum Umu. Halo, Assalamualaikum Masat. Waalaikumsalam Alsat ya. ini saya mohon nanya. Ya. Suami saya kerja di bank. Ya. Hmm, saya sudah berusaha bilang sama dia untuk berhenti. Ya masuk. Hmm, tapi karena memang gawai itu kan ada keterikatan yang ya. Masat, ya? Dia juga sudah berusaha, mau menciun cepat, tapi minimal menunggu satu tahun di mana saya haruskan. Ya, cukup umum. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bapak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak Ustaz. Eh, saya paham yang pertama, Omar. Tolong dijelaskan yang terakhir itu, karena memang ada gangguan kayaknya untuk... Ya, apa? baik. Hmm. Ya, baik. Baik, uh, beliau punya seorang suami yang bekerja di bank saat, dan mm, sudah dia sudah menasihati agar keluar dan suaminya mau keluar tapi karena terikat dengan perjanjian kalau dia keluar sebelum masa perjanjian itu akan kena dendadang saksin dan sebagainya sehingga dia menunggu kurang lebih satu tahun saat, seperti itu. Saat. Apakah diperbolehkan dia bekerja di bank itu tersebut saat. ataukah dia harus keluar tetap keluar dan kemudian menanggung resiko lain sebagainya atau bagaimana begitu Ustaz? Subhanallah. Ya ini merupakan semoga merupakan rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu yang bertanya tadi ya dan mudah-mudahan masuk kepada firman Allah, "Imtannurullah, yan surukum, ful sabid atdamakum. Apabila kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu." Semoga masuk pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhfadillah, yahfadka. Jagalah Allah. Allah menjagamu. Ikhfadillah, taji di suatu maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Nah ini menunjukkan kekuatan iman yang ada pada seseorang, di mana keseketika dia memahami dan mengerti bahwa Robnya, Tuhannya mengharamkan dan melarang, yaitu hasil dari riba sebagaimana Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba, kemudian jatuh ke dalam hatinya keimanan, kemudian terucapkan iman yang tercahaya iman, keluar dari hatinya, muncul kepada lisannya, dengan berani, dengan mental yang kuat, mengatakan kepada suaminya, padahal dia bertopang, ya, dengan kehidupan yang seperti itu, dan dia dengan keimanan yang kuat, kemudian muncul, dan mengatakan dengan, Berani kepada suaminya Berhenti dari perjalanan itu Dan saya insya Allah akan siap untuk itu Ini merupakan buah dari iman Ya, Namun apakah uh, ketika dia terikat dengan sesuatu Karena harus dalam waktu tertentu ya, Bagaimana keadaan itu Tetap bagaimanapun Tetap hasil seperti itu Tidak boleh dimakan Karena Allah malaknat Yaitu orang yang makan harta riba Orang yang mencatatnya Dan seterusnya Maka mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik InsyaAllah dan yakin dan yakin Harus yakin Dan ketika menghadapi kesulitan Itulah merupakan apa namanya cobaan dan ujian Al-Hasib itu mu'an sada ya, khulul jannah Walamma ya'tikum Masarul ladina khalau min qablikum Masatumul ba'sa Baddara wa zulzilu hatta yakula al-rasul Walladina amanu mahu mata rasulullah Ala inna rasulullah hitarib Apakah kamu mengira maksud saya begitu saja? Sebelum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang sudah pernah datang kepada orang sebelum kalian. Mereka ada yang dibunuh, hidup-hidup digergaji, hidup-hidup dimasukkan ke dalam api, hidup-hidup. Ya, ada ditombak kemaluannya. Nah, kepada Ibu yang bertanya, sampai-sampai rasul dan orang beriman, ya, mereka mengatakan kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah, pertolongan Allah dekat. Maka kepada Ibu yang bertanya, semoga Allah memberikan kekuatan Ya, dan ini merupakan bukti dari keimanan dan ini merupakan rahmat dari Allah yang harus disyukuri. Semoga suami bisa segera uh, mendapatkan pekerjaan yang lain dan mudah-mudahan sang suami dan hasil dari itu ya mudah-mudahan bisa ditahan dan tidak dimakan. Insya Allah masih banyak rezeki Allah yang halal dan jangan mengatakan ya apalagi sekarang itu mau yang halal yang haram agak yang haram saja susah maka orang yang mengatakan demikian akan benar-benar susah dan perkataan seperti itu perkataan yang yang bisa terancam bagi pelakunya untuk keluar dari agama ini. Nauzubillah min Mudah-mudahan kepada ibu yang bertanya diberikan kekuatan, iman, kekuatan hati dan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Demikian. Naam. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz dan pertanyaan ini Uh, sering sekali tanyakan dan juga berkaitan dengan beberapa pertanyaan lainnya Ustaz uh, Dari Umunabil Nabil, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Umunabil di Jakarta Timur, beliau bertanya Ustaz, anak kadang merasa malas untuk ikut majelis Karena di sana ada akhwat dengan cadar yang suka bergaul sesama cadar Dan tidak mau bergaul dengan kami yang tidak mengenakan cadar Bagaimanakah Anas bersikap dan juga ada pertanyaan, apakah orang yang menggunakan cadar itu melanggar satu keutamaan? Lalu apakah dengan keutamaan tersebut harus bersombong diri Ustaz? Jazakallah khairan, silakan Ustaz. Ya, tidak tidak seperti itu seharusnya dan barangkali kepada ibu yang bertanya, kebetulan eh, si apa namanya orang tersebut atau apa tersebut ya diberikan kekuatan menggunakan cadar dan cadar itu perkara yang eh, Muhtalafih Bekara yang dipersiriskan oleh para ulama Hukumnya ya, Dipersiriskan oleh ulama ada yang wajib Ada yang mengatakan tidak wajib Namun bukan berarti ketika seseorang mengacadar Kemudian mengasingkan diri kepada orang tidak tercadar Tidak bisa seperti itu Dan barangkali kepada ibu Barangkali hanya perasaan saja Itu bisa jadi seperti itu ya, Hanya perasaan Kenapa sih seperti itu Coba sama-sama mendekatkan diri Satu sama lain Ya Cobalah mana yang lebih dahulu mengucapkan salam itulah lebih baik. Ya. Kalau ada orang berselisih saja orang yang mengucapkan lebih dahulu itu lebih baik. Apalagi tidak ada perselisihan ini, ya. maka sebaiknya ucapkan salam. Ya. Kalau ada perselisihan, kesepuluh lagi mengatakan la yihlu limriin an yahjura akul muslim fakalafarayalin yaltaqyani failduhada wa yaruduhada wa khairu ma'aladhiyya bi salam. Tidak halal bagi seorang ya, untuk menghajar ya alias tidak membawa ke saudaranya lebih tiga hari, tiga malam. Berdua bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling. Yang lebih baik adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Maka yang satu barangkali uh, perlu menjauhkan dirinya dari uh, perasaan yang buruk kepada saudaranya. Kemudian juga saudara yang satu, juga jangan membuat, membuat peluang ya bagi saudaranya untuk berburuk sangka. Maka cobalah kita sama-sama eh, apa namanya saling memahami Sehingga di situ tidak ada gap Ya seakan-akan kita menuduh orang lain sombong Demikian juga kepada yang bercadar Ya Jangan sampai menyengaja Kalau menyengaja seperti itu tidak ya, benar Kalau menyengaja bersombong diri tidak benar Karena Allah nabi mengatakan Laih lukul jannah Mangkan rafiqol bihim ishqol rupin min kibur enggak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya meskipun sebesar biji zarrah. Tapi insyaallah tidak demikian. Ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar ke ya salah paham. Namanya salah paham, maka ya kesalahpahaman kita rubah menjadi benar paham gitu supaya satu sama lain saling memahami dan tidak sampai ada kesan ket Demikian, nah, Ustad, mungkin juga bisa dijelaskan Ustad keadaan uh, umum ini yang menjadi malas uh, untuk belajar karena hal tersebut. Apakah juga karena hatinya sudah dirasuki dengan talbis iblis sehingga membuat dia malas menghadiri majelis atau hal lainnya, Ustad? Silakan, Ustad. Tentang apa itu Almar? Uh, keadaan dirinya saat yang merasa malas dan juga mungkin para pendengar yang lain yang mungkin merasa melihat hal ini kemudian menjadi malas menghadiri majlis. Apakah keadaan tersebut dilahirkan karena hati yang oh, sudah malas ya. mengaji? Ya? Iya, saat. Iya, iya betul. Karena orang yang beriman itu sebagaimana Nabi bersabda: Man suratul husanatuhu wasahatul sayyidun falwa bukmit. Barangsiapa yang membuat senang ketika dia berbuat baik sedih ketika dia berbuat dosa berarti itu tanda keimanan sudah bersarang dalam hatinya maka tentunya perbuatan dosa ini ya uh, akan menutupi hati sebagaimana Abdullah Ibnu Baruh mengatakan roaituddunu batumitul quluba wa qad yurithud duna itmanuha fa qudunubi hayatul qulubi wa khairun nafs aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan bagi pecandu perbuatan dosa tersebut. Dan orang yang langsung tak berbuat dosa akan akan malas berbuat baik, malas untuk solat, malas untuk ngaji, malas untuk zikir, malas untuk apa saja. Maka katawilla bahwa di situ ada perbuatan dosa yang menghanangi dia dengan Allah subhanahu wa taala. Demikian Allah. Nah, Mustafar. Barulah Barang, sampai di sini, Almar. Satu lagi, satu sudah ada yang masuk dari penelpon kita satu, satu terakhir okay, semoga kita. Baik, kita akan angkat penelpon terakhir dan ini merupakan pertanyaan terakhir buat anda semua para pendengar dan kita akan angkat dari pertanyaan dari Umu Zahro di Depok. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya, silakan Umu. Uh, begini, Ustaz, saya mengajar TPA untuk anak-anak dan saya ingin uh, mengajarkan tentang Dzikir pagi sore dan kebetulan uh, waktu ngajinya itu hari sore untuk mengajarkan anak itu bolehkah kita uh, saya mengajarkan dengan uh, apa seperti uh, berdzikir bersama-sama artinya saya membacakan dahulu kemudian mereka mengikuti bolehkah seperti itu? Iya cukup umum. Iya ya, terima ya. kasih. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa Silahkan Tidak ya, apa-apa ya, Karena kita mengajarkan Anak-anak kecil ya. Bahkan juga orang, orang tua Ketika ada di majlis ya, Coba Sebutin bareng-bareng Baca ya, Itu tidak ada masalah Karena itu Pelajaran ya. Ya, Yang tidak Dibenarkan adalah Ketika memang benar-benar Berpikir Kemudian bareng-bareng Sebagaimana Yang diingkar Yalah Abdullah bin Mas'u Tadillah Tadillah ta Tadillah Ya juga Abu Musa Yang melihat Orang berpikir Di masjid Dia ya, berp yang dipimpin oleh seorang Namun kalau dia belajar tidak ada masalah ya. Bahkan Al Imam Syafi'i juga menyebutkan dalam Al-Um ya, Kalau memang apa namanya uh, Imam itu uh, perlu berpikir agak diangkat suaranya sedikit Hingga makmum belakangnya bisa mempelajari Bahkan itu Hasan kata beliau Bagaimana pendapat dalam Al-Um ya. Tapi kalau memang sudah kan sudah paham sudah tidak perlu ya maka di sini dalam hal pengajaran tidak mengapa bahkan kalau memang wasilah tersebut membuat ya hasil maka seharusnya dilakukan demikian. Dan itu, itu tidak dianggap pikir bareng-bareng tidak dianggap dikerjai demikian. Naam. Mungkin sebagai penutup di materi kajian kita hari ini set dari Antum set silakan. Baik kepada pendengar Wajah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu membersihkan jiwa kita, karena itu sangat penting. Karena keberuntungan dan kesuksesan seseorang dilihat dari upayanya membersihkan jiwanya, dan tentunya semua ada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Dan senantiasa kita menjauhkan diri dari mengotori jiwa kita. Dan yang bisa membersihkan jiwa kita sebagaimana tadi ialah cinta kepada Allah. Kegembiraan syukur, bertawakal, berdoa, baca istighfar dan lain sebagainya dari kebaikan kebaikan semua itu akan menghasilkan jua kita. Maka mari kita berkomitmen dan bersemangat untuk selalu melakukan kebaikan sekecil apapun tidak kita uh, remehkan. لا تحقيرنا شيئا من المعروف وحتى ولو تلقى خوفا بوجه تلقين Hadis suhaish jangan koremskan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan senyuman, masya Allah ini Islam ya. Itakunal walau sedikit tamroh takula kepada mereka meskipun hanya biji bidikur. Coba Subhanallah. Apalagi dengan yang kita bahas tadi cinta kepada Allah bertawakal dimana itu semua merupakan perkara penting dalam tauhid dan uruhin. maka takdir tuh tidak sekedar bersih hati dari sombong, gengsi tidak, bahap batawak itu semua merupakan dari inti tauhid yaitu tauhid ulul Maka mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang kita miliki ini justru nanti menjadi hujatul alaihna. Ya, maka kita minta kepada Allah hujatul lana la alaihna menjadi hujah bagi kita bukan hujah atas kita.